Ez getien bat, bueno, zelkatzen estropa hori ez da izaten eta ikusirikan, ba, bueno, ba, urte nugal, aurrok orteetako bailean ibili ez gehala ba, gure beldurrake ba genitu, ez? Baina, bueno, hiritzet lan txukun egin gendula azkenen barrungea, garrantzitzu nahori izan lortu dugu elburbori eta guain, haber, bi gandetan ba, maila txukun batean bat ematea dugu, hiritzet gai ba gehala eta saizatuko geha hortan Ba, ahi, egitea ba, gaur entramentu hornein dugu eta, bueno, e, momentuz behintzat, ondo iriztegea kunca ospitalitatea eta, eta garrantzi ditu izangoa ba ondari ezerako talde batek maila txikun batean matebia eta ez aukeratzen hasita lehenengoa hartuko nuke baina bueno beinez ta jakitan baina normalen mentzat etzet irutsien hortan aitzikitik izango du Ikusi eh bueno ikusi undikan jotzen da horren arabera ba gustal duke hitz eguke ba bueno batetik jo